Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias, Stefan auch bekannt als Extra Tobi und ich treffe mich jetzt in aller Ernsthaftigkeit mit dem Wilk. Hallo Wilk. Ja, hallo Tobias. ja, wir hatten ein Vorgespräch, das war nicht gut, aber es hat die Daune, es hat die Laune gehoben, glaube ich. Ja. Ähm ja, Trotzdem, lass uns jetzt dann mal tatsächlich ein klein wenig ernst werden, aber nicht zu sehr, denn äh, wir sind ja auch ein bisschen Spaßpartei und das dürfen wir sein. Äh, wir möchten uns heute Abend über den Tellerrand unterhalten. Ich hatte diesen Begriff hier und da schon mal gehört und Wilk Spieker wird uns jetzt erklären, was es denn mit diesem äh, Tellerrand auf sich hat. Ja, ähm, ich glaube, vielleicht erkläre ich einfach die Entstehungsgeschichte. Und dann wird vielleicht auch deutlich, welche funktion oder welche Möglichkeiten uns der Tellerrand bietet. Einfach zur Vorgeschichte. Es war vor ein paar Monaten, wir hatten die Landtagswahl NRW hinter uns gebracht und klar war, dass wir für den Parteitag, Bundesparteitag in Bochum ein Programm brauchen für den Bereich Bildung. Es geht also um den AK Bildung NRW und äh, damals war der Klaus Hammer ähm, noch der Koordinator des AK Bildung NRW und äh, wir haben uns überlegt im ähm, Juni war das äh, so eine, eine Zeitkurve eine Zeitlinie ähm, wann wir ähm, Pets öffnen, schließen über Ideen sprechen, nachverhandeln und letztendlich äh, Anträge ins äh, Partei äh, oder Antragsbuch eintragen daraufhin War einer der Termine natürlich auch ein Realtreffen. Und, äh, dieses Realtreffen stand fand am 26. August äh, 2012 statt in Dortmund. Ähm, zwölf Bildungspiraten hatten sich getroffen und intensiv und heiß diskutiert über Bildungsziele äh, in unserem Land. Haben wir aber festgestellt, ähm, irgendwie ähm, gibt es in den Ländern ja verschiedene Bildungsziele. Ähm, unter anderem auch dieses Zentralabitur wird in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Zielen Ähm, differenziert betrachtet und äh, dann haben wir gesagt, gut, das können wir gar nicht so in der Runde entscheiden. Ähm, es ging auch um den Bildungsföderalismus, den wir eigentlich abbauen wollen. Und dann haben wir gesagt, es gibt so viel Themen, eigentlich müssten die Themen sich widerspiegeln, auch in anderen Ländern. Ähm, also gerade so das Thema Bildungsföderalismus und äh, auch halt eben zentrale Prüfungen und Bildungsziele. Und da, äh, von den die da waren, ähm, ja, wir alle noch relativ, äh, ja, ich will nicht sagen frisch in der Partei waren, aber zumindest in dieser Konstellation im AK Bildung relativ äh, neu waren, nachdem ähm, ja nun einige Bildungspirate ähm, in, äh, zu den 20 Piraten zugestoßen sind, haben wir uns dann überlegt, wir müssen das aufteilen und da hat der Manfred Schramm und ich, wir haben gesagt, gut, komm, wir übernehmen das und wir gucken mal, was in den Ländern denn so los ist, die uns herum sind und haben dann, sind auf die Suche gegangen, was wird denn Bildung Hessen und ähm, Bildung in Bayern und Rheinland-Pfalz und so äh, gemacht. Ja, ich hatte dann Kontakt zu dem Michael Kittlaus, den ich also schon aus meiner Zeit hier im Kreis Höxter ähm, kannte. Der Michael äh, selbst äh, kommt aus Hessen und äh, hat äh, hier die seine Familie wohnen und hat uns damals angeschoben. Und er war aber auch im AK Bildung und da sagt gut, okay, den kenne ich. Ähm, bin ich wann das erste Mal ähm, beim Mammeltermin im AK Bildung äh, reingestoßen in Hessen. habe den Sepp kennengelernt, habe dann also vorgeschlagen, Mensch, wir müssen da eigentlich uns austauschen. Ähm, denn es stellte sich heraus, dass im Prinzip der AK Bildung Hessen an ähnlichen Themen gearbeitet hat wie wir. Ähm, kurze Zeit später dann der Kontakt nach, äh, äh, nach Bayern, erst zu dem Andreas, Und dann zu dem Christian hass hinterher, der Koordinator der Bayern war, die selbst zum Beispiel keinen Mammelraum hatten in der zu diesen damaligen Zeit, sondern sich immer nur real getroffen hatten. War ein sehr netter Kontakt und äh, wir haben sofort gemerkt, Mensch, Bildung, das ist ein tolles Thema, stundenlange Telefonate gehabt über Bildung gesprochen und festgestellt, ja, eigentlich komplett dieselben Themen. Teilweise die Pets, ähm, die wir zum Bildungsföderalismus geschrieben haben, waren fast austauschbar, so als wenn das irgendwie Gedankenübertragung gewesen ist. Ähm, dann haben wir uns gesagt, ja, das ist eigentlich, ähm, das braucht man eigentlich mehr, das ist eigentlich zu wenig. Und ähm, ich hatte dann mit Sepp gesprochen, der sagte, na, wir haben da sowas. Wir wussten ja, dass die AG-Bildung äh, äh, ziemlich äh, betreut war mit Homeschoolern. Also sich die Liste und die Diskussion man sich eher nicht antun sollte. Das war so bekannt unter den Bildungspiraten. Und Sepp aus äh, Hessen meinte, äh, nimm doch mal die AG-Bildungspiraten. Das ist so ein äh, Versuch der Vernetzung. Wir haben Ja, gu gucken wir mal an. Und dann habe ich festgestellt, das war aber auch im Prinzip... Ähm, wurde, versucht, ähm, äh, ein, wurde versucht, Bildungsthemen zu finden, die dann ähm, länderübergreifend allen Ländern sozusagen, in Anführungsstrichen, übergestülpt werden können. Ähnlich wie bei den, ähm, wie bei der AG-Bildung, halt eben nur mit anderen Koordinatoren und anderer Intention. Und hab ich, jetzt habe ich, ja. hab ich, hab ich so viel verstanden, dass, ähm, der, dass der Tellerrand, der AK-Tellerrand, die Aufgabe hat, Informationen von verschiedenen Arbeitskreisen, jetzt reden wir erstmal nur von Bildung, hat zusammenzuführen. das ist erstmal so richtig, oder? Ja, ja. Ja, ja. ja du, du musst, man muss diese gesamte Ausführung äh, leider sich anhören, auch wenn es äh, langweilig ist. <lacht> ähm, es ich wollte schon Ja, ein ja, wenig du wolltest wissen, aber ich gebe, ich gebe aber zu, aber dann dann machen wir ja, ja weil das, das Problem ist, es muss der ähm, der der Clou der ganzen Sache ist. Ähm, wir, haben, äh, wir haben festgestellt, äh, es fehlt etwas, Es fehlt etwas. Und zwar gab es Bildungsthemen, Bildung ist ja im Prinzip Ländersache, von daher war klar, es kann eigentlich nicht viel Bundesbildungsthemen geben. Es gibt natürlich einige Themen, die halt in allen 16 Ländern ziemlich identisch sind. Also gibt es kein einheitliches Bundesbildungsthema, also ist eine AG Bildung bundesweit im Prinzip im Moment, jedenfalls solange es der Bildungsföderalismus noch da ist ja nicht so möglich. Und dann aber, die Länder müssen ja irgendwie zusammenarbeiten. Wir müssen ja nicht zum Beispiel das OER, also die Open Educational Resource oder andere Themen 16 Mal neu erfinden. Und äh, dann habe ich mir überlegt, im Prinzip, äh, warum nicht alle äh, Bildungspiraten der Länder zusammenführen, aber nicht, und das ist das Entscheidende, nicht auf der Themenebene, Ähm, sondern auf der, ähm, auf, der, auf der Verständnis auf der Kommunikationsebene. Das heißt also einfach sich auszutauschen, was man gerade macht, welche Themen interessant sind, welche Schwerpunkte man macht, welche Probleme da sind und zwar die der einzelnen Länder, also nicht hoch gesch ähm, äh, geschoben auf, das, auf den Bund, sondern die einzelnen Länder, dass man diesen Kontakt untereinander austauscht und zwar ohne irgendwie eine Zielsetzung für einen Themenschwerpunkt zu haben. Und ähm, ich habe dann drüber nachgedacht ähm, und bin dann, äh, ja, abends, als ich die Teller gewaschen hatte ähm, und die Teller nebeneinander lagen, kam ich dann auf die Idee, ähm, auf, aus dem... Ähm Aus diesem, äh, ja, äh, über den Tellerrand blicken, ähm, diesen diesen Slogan oder oder ich weiß gar nicht, was es jetzt ist, wirklich, also bei den Tellerrand blicken, denke ich mir, ja, das ist es doch. Das ist einfach, jedes Land ist individuell, jedes Land ist besonders und ähm, alle anderen Länder zum Teil auch, aber... Es wird an gleichen Themen gearbeitet und es ist einfach notwendig, eine Vernetzung zu starten, die, ähm, die alle Länder äh, nicht auf der Themenebene, sondern halt eben auf ihrer Arbeitsebene äh, trifft. Und dann war sozusagen die Idee des Terrens geboren. Ähm, gesagt, getan, Michael Kittlaus angerufen, ähm, ihm die Idee präsentiert, dachte, super, tolle Idee und dann ging es los. Dann haben wir eine Matrix erstellt. Also wir haben ja eine Wiki-Seite, wiki.piratenpartei.de slash Tellerrand, wohlgemerkt 2L, 2R. Und dann fingen wir an zu programmieren. Michael hat die Matrix für die Länder zusammengebaut. Andreas aus Bayern hat da noch mehr zugetan zu der Matrix. Und es hat sich innerhalb von sehr kurzer Zeit, meiner Ansicht nach, eine sehr tolle Wiki-Seite entwickelt, auf dem die Länder ihre... Bildungsideen, Bildungsziele ihre Arbeit, ihre Leute ähm, äh, einbringen. Wir haben das dann erweitert, äh, dahingehend, dass ähm, Termine, also Real- und Mumble-Termine ähm, eingetragen werden, ähm, dass das Ganze sehr gut gepflegt wird und dass, wenn man auf diese Seite geht, also auf den Tellerrand geht, gerade im Bereich Bildung jetzt, ähm, alles, was in Deutschland bei den Piraten in Sachen Bildung passiert, sich auf dieser Seite spiegelt. Also Mumble-Termine drauf sind, äh, Leute, die aktiv sind und alles auf einer Seite. Und das ist, ähm, äh, sage ich mal, bei der Unübersichtlichkeit des Wikis, das wir ja haben und wo ja viele schon auch äh, trotz der Professionalität zum Teil kapitulieren, eine ganz tolle Sache, ähm, weil ich gucke einmal Seite runter, scrolle auf das Land, sehe, wann der nächste Mumble-Termin ist, sehe, wer der Koordinator ist, sehe, welche Themenschwerpunkte sie haben, und bin drauf und der zweite Aspekt ist äh, dass Menschen die halt äh, wollen, dass wir irgendwelche Informationen auf der Seite präsentieren oder in irgendeine Richtung gehen wir sagen können, das ist nicht unser Ding wir wollen nur, dass die Leute untereinander kommunizieren, wir wollen vielleicht äh, termine machen wo die Leute über gewisse Themen zusammensprechen wir hatten dann in der Folge auch die erste Schulpflicht äh, Diskussion, das heißt wir haben dann eingeladen vom Tellerrand Ähm, zur im konferenzraum äh, zur schulpflichtdiskussion hatten glaube ich 10 9 äh, oder 10 länder dabei und haben dann wirklich sehr gesittet und sehr äh, kontrolliert und gut über dieses thema schulpflicht diskutiert und das war also das war einfach klasse ne? also wirklich äh, da konnte wie beim european song contest äh, jedes als land aufrufen ja bayern ist da rheinland pfalz ist da äh, saarland ist da hessen ist da ba berlin ist da Da hatte gerade Berlin ja auch die Diskussion mit der Bildungspflicht. Aber das war eine spannende Sache. Deswegen lass mich da mal eben ganz kurz äh, zwischenfragen. Ähm, ich, ich, glaube, dass, ich glaube, das System ist jetzt verstanden. Ihr seid eben nicht dafür da, ähm, inhaltlich irgendetwas zu koordinieren. Ihr seid aber da um zu koordinieren, wer wo wann etwas macht, damit man damit dann sich die Beteiligten aber durchaus zu inhaltlichen Dingen austauschen ja, können. oder oder wie, was wir jetzt gerade feststellen, ähm, wir koordinieren ja schon ähm, und zwar aber nicht auf der Themenebene, sondern ähm, wir kriegen eine Anfrage über die äh, Mailinglisten. Wir haben also vier Mailinglisten, die im Moment aktiv sind zu dem Thema Ähm, wir haben also mittlerweile auch eine eigene Tellerrand-Mailliste äh, auf dem Server der, äh, der, der Piraten. Wir haben auch noch eine auf dem anderen Server. Und wir natürlich die alte AG Bildungspiratenliste und die ähm, NRW AK Bildungsliste. Und äh, dann kommen Anfragen, äh, zum Beispiel zur Wahl. Jetzt sind Wahlen ähm, dieses und jenes Thema. Wer bearbeitet das? Was machen wir? Und äh, der Tellerrand kann sofort äh, koordinieren und sagen, jo, in dem Thema ist jetzt gerade äh, Reinhard Pfalz, Sebastian zum Beispiel aktiv oder da wird gerade das und das aufgebaut. Und wenn man aktiv dran bleibt und an den Leuten dran bleibt und sich die Mühe gibt, immer mal wieder anzurufen, zu gucken, was läuft denn gerade bei euch? Ähm, bei Mama Sitzung dabei zu sein, ist man immer aktuell und kann auch so Themen favorisieren. Man kann sagen, also ähm, du hast ja selbst äh, mir eine Sache zur äh, Ausbildung gegeben. Ähm, ich habe dann gleich gesagt, okay, wer ist Ausbildung? Wer macht Ausbildung? Duale Ausbildung macht Michael Kittler Hessen. Und dann schiebe ich das, diese Anfrage nach Hessen und sage, guck doch mal drüber, was denkst du dazu? Und äh, weil ich jetzt weiß, dass halt Hessen äh, sich spezialisiert so ein bisschen auf diese duale Ausbildung, favorisiert von Michael. Die Bayern zum Beispiel machen sehr viel OER. Die sind da sehr fit in dem Bereich äh, Open Education resource Und und das ist der Tellerrand, der der, der versucht, diese, diese diese Manpower, das, was an Fähigkeiten in den Ländern da ist, herauszukitzeln und, und und ähm, äh, so, sage ich mal, halt eben auch äh, ein Programm untereinander auszutauschen. Also die, das, die Bayern nutzen ja jetzt auch... <lacht> bei dem Landtagswahl, das frühkindliche Bildungsprogramm der Piraten NRW, also das NRW AK Bildung. Das haben wir rüber geschoben, da wird einmal angefragt, jo, können wir das kopieren? Ja, natürlich kann man kopieren, klar, kopiefrei. Und die nutzen jetzt für die Wahl halt eben dieses frühkindliche Bildungsprogramm, weil ihnen das gut gefallen hat. Während wir jetzt gerade diskutieren, ob Bayern nicht die Führung im OER-Bereich übernimmt und dass die halt eben, Ihren Antrag, der halt eben von vielen favorisiert wird im OER, als einziger sozusagen auf dem Parteitag eingebracht wird. Und das ist der Tellerrand. Ähm, zu gucken, wer ist wie stark, wo sind die Stärken und und das wirklich zu unterstützen und zu kanalisieren. Und nur so sind wir stark, wenn wir diese Fähigkeiten herauskitzeln. Der Tellerrand ist aber jetzt nicht nur Bildungspolitik, sondern eine total egal. Nein, Tellerrand ist im Moment nur Bildungspolitik, leider. Ja der soll aber so hatten wir uns ja wir uns ja schon mal außerhalb von Mumble so im wahren Leben unter Roger Hallen da deutet, deutetest du aber an dass äh, die Idee schon sein könnte dass der Tellerrand auch mehr sein soll als nur eine Kommunikationsunterstützung für die bildungspolitischen Themen. Ja, also die, das System, das also ähm, die 16 Länder, sagen wir, diesen Föderalismus haben äh, und es in vielen Bereichen, ob es nun ähm, Justiz ist oder so, ähm, da gibt es Bundesgesetze, es gibt aber natürlich immer landesspezifische Gesetze und Ausführungsrichtlinien, die auch bei Bundesgesetzen auf Landesebene ganz unterschiedlich ausgearbeitet äh, ähm, sind Und äh, natürlich äh, ist der Tellerrand auch für alle anderen Bereiche möglich. Also es ist im Prinzip das Bindeglied zwischen den, den, den ähm, Länder-AKs und den Bundes-AKs. Ähm, also es muss ja nicht unbedingt alles in eine Bundes-AK oder AG äh, hochgeschoben werden oder ein Squad oder was was ich, wie die Organisationsform halt auch heißt. Sondern es ist vielleicht auch interessant, erstmal eine Vernetzung äh, unter diesen aktiven Piraten hervorzubringen, den Koordinatoren, Stellvertretern und vielleicht Aktiven in diesem, äh, in diesem Squad oder, oder in der AG oder AK. Und, äh, und dann halt eben, dann muss, müssen Leute natürlich da sein, die das aktiv pushen, die halt eben dran äh, dranbleiben, die da so ein, so ein Herzblut haben für so eine Seite und dass man dann zum Beispiel zum Thema äh, äh, Außenpolitik, zum Thema Finanzpolitik, äh, Atompolitik eine Seite hat, wo dann wirklich auch wieder jedes Land eine Matrix hat und da können wir unseren jetzigen Bildungs, Ähm, ak bildungs können wir natürlich nehmen und können diesen, diese Matrix, die wir haben, natürlich äh, auch für den AK-Tellerrand Atompolitik nehmen oder AK-Tellerrand ähm, äh, Wirtschaftspolitik und können dann die einzelnen Länder wieder aufgreifen, dort wieder die Koordinatoren für den Bereich, so dass wir für jedes Themenschwerpunkt im Prinzip, Prinzip zum Tellerrand haben und man im Prinzip, wenn man auf die Seite geht oder auf das Wiki geht, einen Themenschwerpunkt hat, nicht irgendwie 16 AKs zur Wirtschaftspolitik angucken muss oder sich bei der AG gucken muss, was die 16 Länder zusammen als Zielsetzung definiert haben, sondern ich gehe drauf, ich habe 16 Länder, scrolle zum Beispiel nach Berlin, sage so, hier bin ich Berlin, wann ist das nächste Mumble-Treffen, wer koordiniert das, wo sind die äh, Interessenten und habe alles sofort parat. Ähm, darum geht es eigentlich und dann ist natürlich auch die Arbeit besser, ähm, wenn ich nämlich aus NRW gucke, was machen die Berliner denn gerade, gehe ich auf die Tellerrand-Seite, scrolle von Nordrhein-Westfalen, zu Berlin hin und sehe aha guck mal die haben gerade den Themenschwerpunkt den bearbeiten wir auch kommen wir machen mal Mumble zusammen weil dann können wir vielleicht an diesem Themenschwerpunkt zusammenarbeiten und darum geht es eine Vernetzung auch dieser dieser dieser Individualarbeiten ähm, äh, über Ländergrenzen hinweg wenn es dem ak tellrand gelingen sollte das auch ähm, arbeitskreis übergreifend zu realisieren also eben von der wirtschaftspolitik über die bildungspolitik bis hin zu bauen und verkehr und was wir nicht alles haben dann äh, bist du dir darüber im klaren dass sie den kompletten einen, einen wesentlichen teil des wikivogonismus vernichten würde ja. Und das ist also auch das Wort Vogonismus, was ja aus einem bekannten Film stammt, möchte ich erklären. Es steht ja unter Strafe bei den Piraten zu sagen, das findest du im Wiki. Ja, es steht im Wiki, aber man findet es da nicht unbedingt. Und das ist auch ein Kernproblem, denn wenn ich mich mit einem Thema beschäftige und zum Beispiel sage, ich möchte ein Wahlprogrammantrag machen zum Thema... GEZ, dann könnte es sein, dass äh, in ganz Deutschland noch zehn weitere Piraten vereinzelt daran arbeiten. wenn Ich, ich wünsche euch, dass ihr das umgesetzt bekommt und äh, wenn ich das unterstützen kann, dann äh, wäre ich auch persönlich sofort dabei, denn das klingt nach einer ganz tollen Sache. Ja, ich, also ich, ja Unterstützung können wir gebrauchen, weil das Ganze lebt natürlich von einer gewissen ähm, Arbeitsintensität, denn es ist ja nicht nur getan, die Seite und die... Arbeit nee dann nicht so, okay. ich da keine Zeit für. Ja, aber das das, das lebt, das ganze lebt natürlich davon dass man untereinander den kontakt aufbaut und auch ein ähm, ja sag mal die menschen kennenlernt die äh, mit ihren besonderheiten ähm, die bayern haben ja zum beispiel jetzt gerade im bildungsbereichen ganz andere ganz anderen schwerpunkt ganz andere ideen ganz andere, auch wirklich ganz andere sozialisierung als wir in nrw und, ähm, und das wissen wir sicherlich auch in anderen ähm, themen schwerpunkte wirtschaft und so insofern ich darf das mal schön wiederholen die bayern haben eine ganz andere sozialisierung als wir in nrw ja die weiter ja ich möchte die äh, gesagt, ich hab, also ich möchte die diese diese alte Fehde zwischen Preußen und bayern nicht auflaufenchen ich habe sehr sehr sehr viele ganz ganz tolle Gespräche geführt und ich äh, den Christian äh, schätze ich überaus ähm, und, und den entroy und andere auch. Und ähm, man merkt halt nur, dass die ganz anders damit umgehen. Also wirklich, das ist wirklich ganz anders. Und äh, wenn man in so einen Themenschwerpunkt reinguckt, dann merkt man erst, wie verschieden man da wirklich ist, dass da gewisse Unterschiede da sind, das weiß man. Aber aber wenn man sich dann diese Themen wirklich und und was macht ihr und wirklich ins in die Tiefe reingeht, also auch so Richtlinienkompetenzen, und dann merkt man erst, ähm, wie so, so Gedankengut sich so in, in, in, in Richtlinien und Gesetzen auf der Landesebene so manifestieren, Und äh, dann merkt man, dass da eine ganz ganz ganz andere äh, Sozialisierung auch dahinter steckt. Es ist es spannend. Und, ähm, aber es ist überhaupt kein Problem, als Piraten sowieso nicht das komplett zu überwinden. Ja, ich würde sagen, ähm, wenn das K Crennetz dazu noch mal etwas tun kann, machen wir das sofort. Wir machen daraus einen sogenannten ThemenPodcast und auch gleichzeitig eine Bekanntmachung, damit jeder weiß, dass es denn den AK Tellerrand gibt. Ich würde sagen, ähm, Wilk, bevor ich jetzt langsam zum Ende komme, darfst du noch äh, sagen, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. In den Shownotes werde ich äh, natürlich veröffentlichen, wo man die Seite des AK Tellerrand findet. Da wird der Wilk mir Link zu schicken. Und Wilk, jetzt hast du noch äh, das letzte Wort. Ja, also ich wünsche mir schon, dass das ähm, jemand oder mehrere Gruppe oder Einzelpersonen, egal, ähm, sich dieses Systems annehmen. Die Matrix, die wir haben, Äh, kopieren, sich kurz mit uns auseinandersetzt. Wir sind ja mittlerweile auch gegründet und haben eine Organisationsstruktur und ich äh, äh, und die Leute vom Anfang sind alle dabei und auch genauso engagiert dabei. Ich finde es toll, wenn sich halt aus den anderen Schwerpunktbereichen, also Finanzen, wir äh, Wirtschaft, äh, Verkehr, Bau, ähm, Leute melden, direkt sagen, wir wollen das haben ähm, äh, und dass man dann halt eben Tellerrand, äh, Minus oder Unterstrich äh, Bauen hat das dann ähm, wirklich diese Matrix verwendet und, und, so, und auch dieses ähm, also diese Matrix einheitlich verwendet, äh, sodass man halt eben wirklich alle Themenschwerpunkte auf 12 bis 15 Seiten komplett ergreifen kann und kann so auf 15 Seiten wirklich alle aktiven äh, Piraten äh, in diesen Themenschwerpunkten erkennen. Und dann ist das wirklich nicht mehr unübersichtlich und äh, dann haben wir sozusagen das größte Manko unserer Piratenpartei hinter uns gebracht. Ja, ich kann euch zum Beispiel sagen, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, ähm, abgesehen von den Dingen, die ich in Shownotes veröffentlichen werde, erreicht ihr auch den Wilk, der tatsächlich twittert unter Wilk, at, ach, mein Gott, at Wilk äh, und ich kann euch versprechen, der Wilk, der antwortet auch. Ja, soweit die Zeit zulässt, versuche ich immer alles möglichst zeitnah zu beantworten. Naja, ich glaube, ähm, es muss nicht immer alles innerhalb der ersten fünf Minuten passieren und innerhalb der ersten Stunde. Äh, Hauptsache, wir sind da weiter erfolgreich und ich glaube, das schaffen wir. Dann würde ich sagen, ich danke dir für die Vorstellung des Tellerrands und würde sagen, einen schönen Abend und bis demnächst. Ja, danke dir, Tobias. Tschüss. Tschüss.